Qudratullah teala mishururi an tusina u min sayeati a'malina ma yahdihi allah fala mudilla lahu wa ma yudlilu fala hadiya lahu ashhadu la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu muhammeden abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du jdo lofda da falandim itakon allahut subhanahu wa taala watam allahut ibindemi te watamati fale i kërkojm porshëndëçet E Zotit, tonë, zxedr, salatu te Zotit me pejgamberin ton më zgjedhur Muhammedin alayhi salatu wasalam, me shokët e tij besnik, me familjen e tij të ndarshme dhe me gjithë muslimanët e ndarshëm që Zoti pasojnë rrugën e tij të mirë deri në ditën e, e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në leksionatet e rregullta të, të ditës së shtunë, që të komentojmë rreth emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Për mandon më hyri atje peshën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 Pro neve në teorie dim se njeri ju ka nevoj shumë me një vëzotin e vëgjellë gjellë lëhu. Mirë po edhe kjo praktika e shembjeve, tërmeteve, vërshimeve, argumentonë fuqishëm se njeri ju shumë ka nevoj me një vëzotin e vëgjellë gjellë lëhu. Nga se pa njohin e zotit nuk zbërthen do të asni sen. Andaj, me njohin e Allahu gjellë gjellë lëhu, me njohin e emrave, e qësive të ti njeri ju i spaku nga takati njërzor, mundot mi rëndit disa prej pre njare në eksistencë. Andaj në pandonjë para hyrje do të vazdojna me lein Allah te bareke ve teala ashtu siç e treguam hartën e këtij varqut të ligjëratave, fillimisht tham do të flasim për peshën dhe atë e folëm, pastaj folëm se sa ka ardhur Kur'ani kjo temë, dhe tham se është shumë e madhe, madje nuk ka ndonjë ajet vetëm sa është lidhë me emrat dhe cilësitë të Allahut subhanahu wa taala, e pastaj në hadith sa shumë ka ardhur Shum hadithe kanë ardhur nga pyqëmbëri Alayhi Salatu Wassalam, me citimin e emrave dhe ciciveve të Allahu Xhjelaluhu dhe e pa në ligjratën e fundit se cili është qëndrimi i katër imamave, shkolla juridike të njohura në mesën e muslimanëve që filluar nga Abu Hanifa, Imam Maliku, Imam Shafi'i dhe Imam Muhamedi se si ata ishin pajtu dhe kanë një lloj fjalë unifikuar rreth emrave dhe ciciveve të Allahu Tebareke ve jo, Teala. Para se me vazhdo të nderuar vëzërr në emër të për emër detaj Allah Rahman, Rahim, Ghafur, Tawab, kështu më thon. Cili është kuptimi i tyre? Do e mos duhet të para para him të paraprim me këtë tema me disa prej rregullave. Prasonte me lenë Zoti Xhel Xelalu, kjo është ligjrata e 5 në këtë varg, do të fillojmë përmend disa prej rregullave dhe formave të cilat dietarët i kanë vendosur se si kuptohen emrat dhe cilësitë e Allahut Xhel Xelalu. Por para se më e kuptoj që ka në mundon Allah për qka këse në gjdo emër ka me parashtru pythja po nga e nëzire këtë kuptim po nga u konkludu kjo po nga u mërë nga u nëzor kjo rezume atëherë për mësë me do në gjdo emër gjevab neve i para prim me emrat me regullat e emrat e cisive të Allah u te bare kjo vëtëala sa i përket regullat e ndëruar lezër kanë shkujtë shumë djetar më një ori për e tëre është e i khulli islami më t Para ti kanë shkujtë edhe djetarët maherët, si ibn Huzeime, e kështë mëra. Para ibn Huzeimes, djetarët regullat e emra dhe cizive të Allahut i kanë, i kanë shpërnda në përfetfa. I kanë shpërnda në përfetfa. Andaj e pa më përshemën të eboa nifja, është një fletushkë. Të i më Mahmedi janë në fëtfa, të i më Malik janë përgjigje. Njëtë edhe i më më shafiju në për debatë i ka të shpërndara, ato regullat d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 Shkrimin e regulave është Ahmet Ebul Abbas Ibn Utejmije Mirë po kjo hëgjë është pak sa Ingarkuar në shprejhje Dhe është shtirë me ezbrit në nivelin E gjuhëve të tjera Andaj neve do t'i përmbahemi në mësimin e regulave Hëgjës e njohër Shemsudini bënkajim El Gjozije Ka përmend hëgja në libën e ti Bede e o El Fawai Disa prej regulave Filimishti ka përmend gjasht kategori Se si ndahën Emri Allahut te bareke o teala, pasai ka përmend 20 rregulla se si nxjerrën nga Kurani një emër. Kur thojë për shembull dikush, pse Allahu ka këtë sifat? Thejme për shkak se nga Kurani në këtë formë, për shkak këtij rregulli, për shkak këtij rregull djus arabë, për shkak këtij rregull të usulit, ek çte më rad nxjerrët emri Allahut te bareke o teala. Për shembull emri Allah, sa po ilustrim, kjo është do ta përmendim neve gjithësisht. Për shembull emri Allah Emri Allah të ndërua vëzë Që ka do më than? Emri Allah do më than i adhuruar Ati shka njerëzit i adhrejtojnë adhurimin Pro kjo është e marrë prej fjarës Ila Ila Pastaj Por shka këtë përdorimit shumë është shtrëngu edhe është në gjeshë emri Dhe është ba Allah Andaj her pasere Kur uh, Shtjelot kë emr në përlakime ndryshme Del për shemull Billah Shikoni, ilah, kur thua përshemut, kur ban bë, billah, kur anë vjen, billahi, wallahi, tallahi, eksumerat. Pra emri është ilah, pasta jo shtrëngu dhe është në gjesh, dhe janë shtu disa prej gjërave të shquarat të emrit nga sështë një orë, edhe është ba Allah, eksumerat. Pra Allah, që ka të më dhanë, kur t'i zbërthesh me regula, është ilah i adhuruarë. E ta një shka është e adhuruar, kjo është pjesë e cila jetë me me ushpeguet qështë e njohin djetarët, qështë ka darën një fjalët e pengamberve fjala ila, e kështë së mëra pra emrave dhe decisivit Allahut të barek e vëtjane. Në Kur'an të ndëruar lëzër, ka shumë uh, fillime dhe mbarime dhe mes emrat Allahut të barek e vëtjane. Pra fillon një jetë, o me emrat Zotit, ose është në mes, ose ë Në fund Pro e kitë Kurani është për Allah E gjithë Kurani është për Allah Mirë po, nëzirja këtyra emrave Nga Kurani Do një lojt studimi Hullumtimi Njohjet fejl të gjuhës Me të sëmë ka zbrit Fjallallahu te bare kje vëtalet Njohjet të gjuhës Me të sëmë flat pengamberi Alehi salatu selam Pa i përmle dhe zërë këto regullas Skemi mundësime full për detalet Duhet një regullas Pasta i shkojmë në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 Shumë, këto detale të shumëta, uh, këto ngjarje të cilat ngjeshin njëra me tjetrën, përplasën njëra me tjetrën. Ne mund të më na udhukse nuk kanë lidhje me neve. Donjë art ka donjë art s'ka, do mirë po. Kur të mbledhën këto detale, ku ka mundësi u bë tafsir? Vetëm ëhmert Allahu Jellalul. Dhe asaj është drejtuesi i universit, asaj i porciell, dhe sa ajë din çdo sen ku atë shkuan. Dhe ku ka më pas fundin e vet? Filimin e vetë, hekmetin e vetë, e kështë më rratë. Andaj, detalët e shumë, të atho që e khullis të më temije, dhe se njeri nuk ka baza, s'ka kumë i këthije. Andë t'ishe, për shembol, shkojmë në aspekt praktik. Njarja e fundit, e tërmejt e dhe shembjeve, i gjenjë njerëzë shumica, subhanë Allah i ladhim, nuk mundën musilë rreth dëvërtejtës për të së në këndohë dhe jo. Ja. Edhe i njërojë nëse e do gjojnë, edhe Shemë kërët dëgjojnë ata se kjo pun ka lidhjet drejt për drejt me Zotin E shë për filin jo. Nga se njeri ju është atë shko këford Insiston në gjeglin e vetë dhe në konkludimet e vetë Pra shikonin shumica e tëre Në së let e bojnë analizë në për emisione Insistojnë se kjo s'ka lidhjë me Zotin Nga se kjo është pra paskenat ateizmit Pra paskenat e muhimit Allahut Tëbaraka dhe Teala të 1000 vëzë por kjo kjo tamam ata kanë zgjedh mës me këtë Të Allahu por çka ndodh ndodh një lloj mjegullimit atar çka pse mësmë na lënë rahat këtoq e çto më ra i vetmi shpjegim edhe vetmia analizë dhe vetmia analiz, matematik është me ikthi gjërat e Allahu xhele xhelal kur kthehen te Allahu shpjegojnë gjërat nuk u kthën te Zoti s'kan mundsi mua shpjeguar thot shejkhu samtimia njeriu dëmo duhet të ketë themele Të cilat i këthen detalët të ato themele Lije të kelle me bi ilmin vë adl Shiko, Që të fletë me dje dhe dreci Që i bje se nëse njeri nuk e nje zotin Ska themele, ska baza, ska shtylla A i nuk fletë me dreci Do të fletë me ignorancë Pra për me full me ilm du të me pas themele Edhe për me full me dreci du të me pas themele Pas të e dhotë Thumë me ju rafull gjus i jetu kejfe vakaatë e pas njohjes së themelave e, e kuptona pse kanë ndodhur detalet. Po pa i ditë shtyllat e mbyllëja, s'ka mundësi më ditë detale. Wa illa fibqa fi kadhibin wa jahl fi ljuziyat wa jahlin wa dhulmin fi lkulliyat. Fiyetawallad fasadun adhim. Fa Sheikhul Islamutaymiyah, ne serioju nuk ka me vete rregulla të përgjithshme, të cilat janë vendosuran Kur'an dhe hadithin e pejgamberit. Selam, do të mbetët në rejna dhe ignorancë Nërsa rejna në gjunë arabë e vezër Vjene dhe për atët qka nuk e synon njëri Rejna në Quran Edhe në haditin e pengamirit selam, Vjene dhe kur nuk e synon Por qimë Allah u gjelë e gjelë e luhu Ka përmenë rejnën në dispozita Qimë me thonë një njëni që gjohë hadhal Ajo të Allah ja haram Apo me thonë haram Ajo të Allah ishtë hadhal Allah u qëta e ka qujtë Rain. Mir, kjo mundet më undot dikujt dietarëve. Aj, por shkak studimit del me i konglodem Gabon, thot për halalin haram dhe për hal haramin halal. Dietar thojnë, a ban më thon ti karrej? Thot po. Sallalloju ja ka thon, kushdo që s'ja çollon, karrej. Mir po rreja ndahet pasaj në dy kategori, e çollymshme dhe e pa çollymshme. E çollymshme Dhe e pa qëllimshme Mirë po gjdo senë qka nuk është përpudhje me të vërdetën Orë or rejnë A në djetarë kure kanë definur rejnën Qka dhe më thanë rejna Lajmërejnë me të kunder të në realitetit Po ti ndo njerë Më nëshme lajmëru me të kunder të në realitetit Po ti nuk e sinon ata Se ke ditë Nuk e ke ditë se kjo është në të kunder të në e realitetit Po ndrysh e vëzër Atarës ishë mësukur e vërdetëa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 Në pjesë shumë shumë shumë e vogël, krahas tokës, krahas universit, një pjesë e vogël, një detaj, para mendoj se një detajse si në shpjegoj njerëzit. Po shumë detaje. Dhe njëri huton. Dhe të tasho vëmë se te emri Allah, një prej emrave, një prej kuptimeve të emrit Allah, Ila është ai nga veprat e të cilit njerzit hutojnë. Një prej kuptimeve të emrave Allah është ai prallahu el-Jelal ala nga veprat e të cilit Njerëzit hëtojnë, pëse e boni qëta? Pëse ma që që cëmuje? Pëse ma që që fatkeci? Pra njerëzit hëtojnë dhe utija o shume madhe E vetë mja që cëjë është në adhurimi në allaut Qubharehu U e te ara Për ndrygjë e datë i bëntejmijem bën jetë në rrejnë dhe ignorancë Dhe zulum në regullat e përgjithshme Pra njeri ju lezër Nga se janë gjërat lita I, i thojnë në aspektin e kundërt Por që imë? Nëse njëriju nuk ka regula, do t'i shpjegon detalët gabimisht Kët'i shpjegon detalët gabimisht, do nëzjerë regullat gabume Pasaj këto regullat e gabume, cese do t'i bandë përgjithshme Do t'a koglavitin edhe moshën punën e detalëve A e kuptu? Njëriju kur s'ka regula, a e pa tjetër duhet një tefsir me e donë Pa tjetër duhet një tefsir me e donë Po që e ka me donë, proces natyror O që ish proces natyror? Pra e parashtrojnë piti në tjetër A Kushe menajën atë proces në të të të ror Kushe Kush prajën atë proces në të të ror Pra gjithë mund ko një pythje cila Do e mozët me përfundut Allahu subhanahu Andëvezër është shumë në në nëci që njëri ju Ti mësonë regullat Se si kuptohën emrat dhe cilësit E Allahu të bareke vëtala. Nëse ne me mësojmë regullat bezer, Kini me pa po vetë Se shumë është letë pastaj Nga Kur'ani menzjer Ma dhe mund atë me bëhe praktikisht Ti me qëjtë vetë Kur'anin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 Elhamdulillah Qa do më thonë kjo Pse e ka zirë Pse e ka folë Pse e ka folë Në këtë forë Ekshë të mëra A në njëri Kërë imësën dhe zërë regullat Shumë e kartë të letë pastaj Me lejnë e zotit Me imësue Kuptimet Dhe do më thani të fjalëve të Allahut Gjelë gjelale Tho të i bënë kajme Gjelëzije Fa i dhe të në gjelile Ma je gjëri sifëtën Au khabaran Alërrabbi Ka thonë Një dobi shumë Si vjen në Kur'an Si fati Allah, cilsia Apo qësht vjen lajmi Për Allahun të bare kevë të ala Tho dhe kjo ndodh Në disa kategori Pro sot, me lejnë e Zotit Gjeli Gjelalu Do t'i përmen me dikun Gjash kategori e ka përmen i mënkajimi Se si vjen në Kur'ani me fol për Zotin Nëse vjen do njerë me emar Do njerë vjen me vepër Do njerë vjen me cilsi Do njerë vjen dy cilsi Do njerë vjen dy, dy emra Tjetar keti ka ndo ndonë kishë kjo formë që ështëo vjen doniar lajmi kështu dhe kredi ato t'i kanë treguar t'i kanë thënë që ti kur a lexosh Kur'anin me e kuptue molet kjo vëzëron tema më e madhe që ekziston Kur'ani me dit kush është Allahu xhël xhëlalu nëse ti nuk e di kush është Allahu na doshka nuk e di kush është Allahu na dos ti nuk e di dashka Kur'ani na dos nuk e di çka ofeja na dos nuk e di pas sa çka po ndodhe në univers ose feja le njërë për kuptimeve është fjala e din çfarë do të thonë Din logarit Logarit, me logarit Anda i thonë, ma liki omi din A i cili e ka pushtetin, ditën e Logaris Anda i shiko njësë kërpojnë logarit Kër jam pa fe, s'ka kuptim logaria E kështu mëra E para, e haduha Ma jërgja u ila nefsi dheti Ke kauli ke dhetun Vë më gjudun, vë shejt Tanë janë shumë e rëndësina E para Thodë, vjenë në Kur'an Lajmë I cili fletë për vetë qenjen e Zotit Tëbare Kjo e Teala Pra, kër flasim për Allahun forma e parë që ka mundësi me folë për ta, është në folë për qenjen e ti egzistencën e ti, si kur për shembu thotë kërthu e ti egzistenca e ti qenja e ti apo diqka ja? e para ta një për shembu Allahu Gjele Gjellalu në Kur'an thotë, kull e ju shein ekberu shahadë Qulilla thuaj kush është me më shumë ti dëshmi me fakte thuaj Allahu Ibn Qaym al-Jawziyati lejohet dhe vjen në Kur'an me të fol për Allahun me këtë forma për shemb nëse do të dëgosh a ekziston Allahu cilë jepojt thu po ai ekziston kjo nuk është cilësi kjo është lajm apo A ka Allahu qenje, hakikat, realitet, e cilë është veqëri e ti dalot për krejësave, ti thupë po. A është Allahu diçka? Në së këshirë e vëllëzën, do të shumë në gjdo regull, në gjdo grup, jashtë e lisonetit ka probleme me këto imra. Si janë, janë gjërat dhe cilat janë shumë të mdoja, por dënjarë, kur, kur zërit janë shumë të mdoja, janë edhe të rëzikshme. Dhe temperaturare është aty, Shumë lan. Andaj shumë njerëz kanë mohue që Allahu xhëlal xhëlal mund të thojë diçka. Ndërsa Kur'ani ka ardhur kul e yushain akbaru shahada. Thuaj, a ka diçka më argumentuese se sa Allahu xhëlloa? Fa Allahu xhëlla thuaj po, Allahu. Andaj, kategoria e parë që mundët dhe lejohet me fol për Allahu xhëlloa është me than ai ekziston. Ai ekziston. A i ka qenje Qenje që ka të më thonë dhe zër Dhe të i thënë gjurë në arabe Pra është qenja Eksistente e daluar Prejtë të tjereve Shemot Qenja Shekhulli sa më të imetho të janë terme të cilat Ka nevoj për, për shpjegim Shemot qenje do më thonë Zdë sen E cila është vesh mërëna teje Nuk është jasht teje Kjo është qenje Gjithë pra, qka është të ti Qka është jashtë teje nuk o qenje Ajo lidhët me raport Andaj Allah u gje ka qenje në vetë Ka egzistencë në vetë Hakikatin në vetë Dalon prej kriesave Dahët prej prej kriesave Andaj Shekhu Islamu të imije Kërë është argumentuë Për atë se Allah u është mbi arsh Ka po për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për A e ka kryu jashtë vetës, a mrena vetit Pa tjetër në me dhe një gjeva Nëse thumë mrena vetit, atër i bje që Univerzim e Allahun një një E që a i bje univerzim është Allahu Hasha vë kella I madhë është Allahu nuk është të E që pa tjetër gjeva bjo, jashtë Allahu Tani vëzën e e përmendëm Kjo temë nuk kam më të madhë se kjo E tani, e, dikush, e di Këtu, s'ka dikush që si ka në mendhë këto muabete Po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 Qështë ka në Kur'an, elhamdulillahi, rabbi el alemin Djetarë këtë kanë dhënë, el alemin gjithë që ka përveqë Allahut Andaj, gjithë dhësen përveqë Allahut, quëtë alemin E jashtë të alemit është Allahut të bareke Andaj, pike e parë, të di bënkajim e lëgjëzije Vjen, pra të folërit për Allahum Kategoria e parë është me qujtë eksiston Edhëpse në Kur'an, kjo nuk ka ardë për të argumentu që më Kur'an nuk arë, oju njërës dhjeni një se Zotë të egzistanë, nuk arë. Mirë për lejohet me folë në këtë aspek. Mirë për nuk, neve nuk themi për shembol, e do ta shohëmi për shembol të kaptina, kër ta shpegojna hadithin e Gjibrilit, kër dikosh hin një slavë. A i thuhët ati për shembol, thuaj, besoj se Allah o egzistanë. Ijo. Por nuk thuhët kërkujna, asla nuk thuhëjna, Për këna besu e Nuk thëjna na besu e pësë Allah o egziston hiq. Se pëse egzistenca e ti është e pa diskutushme Egzistenca e ti është e pa diskutushme E fakti që na egzistojna Rëna e na fakti Egzistencës e ti Kjo është aspekti i parë Këndi loj i parë I të folëri për Allah unë gjellë gjelalu E dyta Tho di për në kaj me gjëzije Ma jërgju ila sifati ma na uijetin E dyta këthejet në cilësi të domë thanjëve Sikur për shembul Al-alim Al-qadir Essemia I dishëm I fort Dëgjuhës Shikuhës Këto qëfar janë dhezër? Këto janë cilësi Kuptimore Në kurë thëjna në për Allahun është i dishëm Kjo, a ka të baje me dëni Reflektim në kryes Që në dzirë dhishka Jo, a je di kryesëm Eshe kryesëm Ka fortës mbi kryesëm Pra është cilsi e çënjes mirbosht po e kuptimit është në çënjen e tij nuk lidhet me ndonjë krijes pos në raportin që ai jep është e, e shikon e kësaj rrad. Andaj në Kur'an vjen cilsi kuptimore që kanë domethënie kthehen të domethënie të vet Allahu te bareke وتعالى. E treta Todi bin Qayyim el jozia ma yarju ila af'alihi. E treta që vjen Kur'an është që kthehet te veprat e tij. Sigur al-Khalik al-Raziq. Ha. Vjen porrheje nga Kur'ani i Azhar, cilsi mirë, por kjo cilsi është veprë e Zotit. Nuk është pjesë e çënjes së ti, por edhe reflekton për jashtë. Sigur për shembull furnizues. Kur themi për Allahun furnizues, ajo furnizues dhe shifët furnizimit. A kuptoni? Allahu furnizon. E ka emrin furnizues e ka cilësinë e furnizimit dhe furnizimi shifat në botën reale. Aba usburjemu fi ala allahu jalla wala al-khaliq, krijuas. E ka emrin krijuas e ka cilësinë e krijimit dhe shifat krijesa. Dhe veprat Allahu jalla vijnë të ndryshme. Për shembull, vjen vepra Allahu jalla në Kur'an wa jaa rabbuk dhe vjen zoti jot, vjen. Po pra? Allahu gjela cilcojt në Kur'an edhe me Ardhje Eqje Dhe kitë këto cilëci Dhe zërë thash Jashta e lisonetit Të gjithë njerëzit i mohojnë këto Shka mundëci Allahu me eq Shekhru sa më të i mi e ka thonë Nësë Allahu gjelit gjelalu Shka mundëci me eq Qila është e kundur ta? Së është? A, nëse, mos eqmia Qila? Apstenim e një vend Paraliza Ski mundëci? Shem, kër e kam brojt se allahu, allahu flet Ka thonë cila është e kundrëta Cila është e kundrëta Me mec Ata tu ik me thonë që i sfollë Se du të me pasgoj i kan, E kanë cilëcu Allahu në gjellohala me Pra lazim Do mos dëshmërisht i bja që i sfollat e ra me mec Allahu në rujt Pra Allahu në gjellohala cilësot me emrat Të cilat përmbanjëve të vetën e ti Vepra, cikur krimi Ata e përshim Allahu në gjellohala ka thonë Kur'an Kale këtu hu bjedej E kam kryuar ademin me diduar të mija Kjo veper Kjo ka dol Ka dol në, në botën reale Gjithashtu vjen në e, Veprat e Allahu të barek e vëtë e alla Edhe Përshemull gzimi Gzot e Allahu gjelluar Vjen përshemull e qe i shura Ka ardhë për nisa ditet Për nga mërit e lejë salat e sam Mahnitja Mirë po, këto nuk dolin për e gjehlin dhe zërë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 Me dhejë për Si është furnizimi, kriimi, të qeshurit Mahnitja e kësë mëra për emrave të Allahut Të barë e kjo të Allah Këto emrave dhe zërë të anim po i kategorizojmë Ne jo dhe flasim për shdo njarin veqe veqe Loi 4, të se si ne ka përrua i bënkajim e gjëzije është ma jërgji ujla të nzihi l'mahd Wa la buddemin të dhamunihi thubuten Idh la kemale fil ademi l'mahd Kel kudusi vë selam Kjo pik dhe zre 4 ta Kitë dë njaja nga trutit që kjo? Kitë dë njaja, pa përjashtim, krejtë ka foli në emërë të zotit e nga trutit kjo? Cila është e katërta? Ajo e cila kthejet në pastrim dhe lartësim dhe munges e kështë mëra. Gjithë o senë që ka shenëtron, pastron, i alargon, i thu se kije, thotimë në kajim e gjëzije, vjën e katërta, kjo formë. Kër i thu, ajse ka këta, Ajse ka këta Do të shërojimë në kaj me gjuzije në detale Thot, mirë po Do e mos kur thu për Allahun se nuk e ka diqka Duhet ajo me ngërthi një plotsim tjetër Sikur e imri Allahut el kudus I shenti Apo e imri Allahut es selam Qa të më do në vezër e kudus I pa të meta I pa I pa të meta Pro, jamohon të metat Selam, që ka të më dhanë? Ha, i dlirë I pastër nga gjëdo sen Që ka është e mangët Selam Andaj, ka orë në përdisa uh, Emra të Allahu të bare kjo dhe të ala Es selam Apo, andaj ka orë dhe selami jon Në emrë të Allahu të bare kjo dhe të ala Këthemi es selamu Aleikum Tani emri Allahu të gjetër el kudu se selam Që ka të më dhanë? Ti dhu o zot, je i pastër pikësaj Je i pasër fiksoj Mirë bëjmë në kajmë në gjërëzit e thot Kjo dojë mos me në ngërthe të kundër tën Sepse vetëm në largim Dhe pasërrim Nuk ka o plëcu shmëri Pse? Se përshembu Edhe asë gjëja Munet më cinsu me Me qka? Me pasër ti Përshembu Kur ti i thua Kur gjohi qit Se ki qëta, se ki qëta, se ki qëta që A është hak Hakë Jo. Ni diçash që ekziston. Themi, ajo që ka se ekziston nuk cilësohet me këtë me këtë me këtë me këtë këto mera. Është hat, o hat. E njëjta i thuhet për Allahu Xhëllahu 'Ala. Apo, për shembull, do ta shohim na, Allahu Xhëllahu thotë në Kur'an la ta khudhuhu sinatu wala num. Allahu nuk e marrëjumi. A është vështëtu madhështia e Zotit? Jo, ndikundër tan është. Pse? Sepse edhe gurrin se marrëjumi. A është gjë është Zot? Jo, apo Pra, vetëm që ka thonë nuk e merë gjumi Nuk e merë kotja Nuk ko për sësmoria këtu Ko për sësmoria elhaj, i gjall Pra, paja Paja cilësut kundër tën E mëngësit që ka t'ja largon Nuk është për sësmori Thotimë në kajim el gjojzije Sikur përshimur el kudus Kur ti th i thu ozot i e i shenjt I shenjt i e i paprekshëm I e i lakt mejtave Mirë po, kjo do e mos me ngërthyje Qfarë? më ngërtih kundër të kundërtën. Siç do ta shohme ne mesim botë të, të ndryshëm. E peta Fad ibn Qayyim al-Juzeyhi, çka vjen në Kur'an dhe në Hadithën e pejgamberit alayhis salatu sallam dhe thotë këta nuk e dinë shumica e njerëzve në kuptimin se nuk janë thelluar deri në këtë në nivel. Shikoj këo shumë rëndsi. E katërta, atë shumë është më rëndsi, Ibn Qayyim i prapë do ta shpjegojë. Dhe prap kur ti përmendni ato 20 rregulla, detale nga Kur'an dhe Hadithi prapë do ta shpjegojë nga se gjëja më e vështirë që në Kur'an çka ka ardh është kur thuhet për Allahun nuk e kaq këtë. Është i pastër për qesaj. Kjo është gjëja më koklavit. Pse? Se çysh çysh vetë ashtu nuk e ka këta. A është që kjo për sofmëri apo duhet me shtu edhe tjetër, më shtoj diçka tjetër? E kështu më radh. Fjalë banqa ime juzi është peshta. Shumica e njerëzve nuk e njohin dhe ajo është emri i Allahut, apo cilësimi i Allahut me Një grumbull të cilësive Të cilat në vet veti Aludojnë për një cilësit për bashkë Që shqibja lezer Pra, Allah u gjerët njërë i përmen Dë cilësit Dë cilësit, këto të dyjat E jopin një kuptim Që do përmenj me vinë dhe dy emra Përshemë, vjenë Kur'an El Alimul Hakim El Azizul Gafur El Azizul Hakim Pra, vjenë një emrë edhe një tjetër bashkë I mënkaj me gjëzije thotë Para se ma orë kjo, vjenë edhe sifatë, dy sifatë e vjenë Kur të vjenë di cilësi, nuk jam përmej njëra nga tjetër vetëm se për ma lëdu për i cilësit vetëme Thotimë në kajim, el gjozije Sikur për shemull, el mejid, el adhim, as samet Shemull, emri Allahut, el mejid El mejid, el adhim, i madh Edhe vjenë Allahut, me emrin, as samet Shem, kull hua Allahut, ahat, Allahut, as samet Ka një fjala sëmet Ka disa prej kuptimeve Ka disa prej, prej kuptimeve Thot Fe inel me gjidë me një tësaf ebi sifatin Mu të addidetin Min sifatin kemel Vërtet me gjidë është a i cili I ka një grumbull të sifateve Të ndryshmet të përcusmëris Pro loj pejzle Shfar është mbledhën disa cilësi Edhe japin një emër Ka një emër Një cilësi emër nitej të 300. Doni har mbledh 3400 cilsi dhe japin një emër. Kjo vjen nga se është puna për Zotin tonte barekehu te ala. Subhanallahu al-azimi le por me Kur'an dy tratësi me një vend, çu që do ta shohmë nga shembët. Thot: "Wa la dhuhu yadullu ala hala fa innahu mawdu'un lis'ati walkathrati waziada." Fot vat emri majid for emna ecology al-majid. Fot vat emri majid njuna rabbe Argumenton për bollak dhe shumë Andaj arabët thonjë Istem gjedel marahu Por qemë më ka shumë ndru për zarëm Ka shumë ndru për zarëm Mirë po zarëmi është një Pra mledhët një grumbull I mjetëve dhe japin Një reflektim Pas taj thot Sikur për shemë më nga Kur'ani Dhul arshil me gjitë Shemë ka ardhë Allah u gjeluale thot Ajo është zotëria i arshit el-Megjit Megjit, qëka dhe më thanë, me shumë qilësi Sifet e lill arshili se atihi ve adhami, idhamihi Thot ka arsh si fat për arshin, së so shumë i gjanë dhe shumë i madhë Pra Allah u gjela kore ka lefdru arshin e vetë Qëfar qilësi e i ka thanë, el-Megjit Qëka dhe më thanë, el-Megjit, shumë i madhë Shumë qilësi e madhë Onë kanë përmendje të tjerë për shembull, është shumë shkëlqyesse. Një, shumë e madhe. Dy, shumë e rand. Tre. Mirpo kë të folët për për një krijesë, Allah Allah Te Allahu te barikë, ai është Arshi. Njëti te Allahu xhela ka kështu emër. Thot, "Wa ta'ammal kayfa ja'a hadha al-ism muqtarinan bi talab as-salati min Allahi ala rasulih, kama 'allamnahu sallallahu alayhi wa sallam." Thot, meditoje mirë çish ka ardhm emri i Allahut. Inë gjitur, dhe emra bashk, dhe cilësi bashk, kur neve në namaz kërkojnë për Allahut miqu salavatë për nga mberi tonë a.s. Qysh nga kam su vetë për nga mberi a.s. Shkodhe zërë, tani për në kaim e gjithëzi, ka imë detale me lipë, në hadithë, në Quranë, ku ka në ardhë, dhe cilësi bashkë. Dhe cilësi të argumentojnë për një senë. Thotë, me ditoje të të shehudi, kur thojnë Allahumme salli ala Muhammedin, wa ala ali Muhammed. Këma sëllejtë ala Ibrahime vë ala ali Ibrahime Inneke Hamidun Mejit Ato në qështu Hamidun Mejit Pse ka arë hamidun mejit Në që këtë kontekst Se ti qka i të thonë Allahumme salli ala Muhammedin Wa ala ali Muhammed Je të lip O Allah Qo salavatën bëj për nga mberin Dhe mbi familjën e pengamberi Që është ki qëtë të Ibrahimi dhe të familia Ibrahimi A.S. Tani këtë këtë kërkes Me shkaj e të lidhë me demrat Allah Hamid Shumë i falëndëruar dhe dyta me gjitë Thoti për në kajmë e gjëzije Lianna hu fi me kamit talepi l-mezidi Ve të arru dhili se ati l-ata Ve këthratihi ve dhavami Kan arë këtë demra I falëndëruar shumë Dhe me cilësit shumë ta Pse që të dy cilësi i si, ka zër A thonë ku qënë një salavate për mu thuni Allahume salli Allah Muhammedin derin fund të hadithit Pse? Sepse thot pozita është pozit e kërkimit shumës Ma shumë Që pëthu Allahume salli Allah Muhammed qoj shumë salavate A dhe ta pengamberi alai salatu selam Ku shumë qënë mua një salavat Allah ja qënë ati dhjetë Alai salatu selam Pse dhe zërë se shumë e donë Allah u gjële Muhammedin alai salatu selam dhe njohja e Muhamedit ali sallallahu alaihi wasallam Allah e gabu shart pa pa pa ish ku pasati s'ka mund si me me dashur sallallahu xhellahu xhellahu fiula andalo di ban kayme jozie me didai këta kur thuaish allahumma salli ala muhammedin me didai fun fark emri ka zet allah xhellahu xhellahu fiula apo por çemu thot fa ata fi hadha al matlubi bismin taqtadi kama taqul ighfir li warhamni innaka anta al ghafur rahim apo ka don merni shembull teter Po që më t'i thu, o Allah, falëm muë dhe më shirom, ti e falës dhe më shiruës, wala jahësunu inë në ke endë të semi u lëbësir, dhe nuk është e rrugës dhe edukatës me than, falëm muë, më shirom muë, se ti shërë dhe dëgjën. Shikë, kjo është ajo forma e, kur kërkon diçka e lipe dhe sifatin e përstatëshem. Kështë më t'i kur thu, o Allah, falëm. A më nëshmi than, o Allah, falëm, Se ti e i fort Ti mund është me fanë Edhe ajo i fort Amal nuk shkon Se ti Pse e ja përmejnë forë Se në kërë i të lipët falë Për të thë ozot falëm Se je falës Mëshiram se je Mëshiruës E nuk shkon falëm Se ti mëshe Falëm se ti dëgjon Për thë falëm Se je falës Mëshiram se je Mëshiruës Fe huaradjë u një lëmutevessari I lejhi bi esmaihi و صفاتي kjo kthehet te ai i cili i lutet Allahut me emrat dhe cilësit e tij wa huwa min aqrabil wasa'ili wa ahabbaha ile kjo esh vesilia me afërt dhe me dashurat Allahu xheloa nese do vëzër me të pranoj duaja kërkesën ska ban nëse ja jën emrin me të cilin plotësohet ajo kërkesë aq sa më shumë i afrosh emrin aq më afër javapit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 Bujarin dhe dhanjen E njëta është vëzër të Allahu qële gjelalu Kur ti thush ozët falem se ti fal Allahu që të përgjigjet A dhe dhe përnkaj me gjëzje Ma ofërt se sa mu të përgjigja Allahu Nuk ka kur ti e lidh Kërkesen me cilësin Me cilësin e a ja, Kërshemë nga themi O Allah falna se je fales Apo mbulona se je mbuluës Shkatroj zullum qartë se je I fort Këtu është në cilësin e fales e fortë pëse se duhet tani me të regu ava u gjelë gjelë u fortësën e vetë thotë gjithashtu ka arën hadith për me e të regu e kët, këtë meselë ka arën hadithin në së ne ka trasmetu e imam tirmidhiju nga për nga mëri alejë salatu sëlam ka than alejë salatu sëlam e lidhu bi jelë dhe lë gjelë i valikram ka si. than këmgullni këtë lutën i këmgullni duke than jelë dhe lë gjelë i si. valikram dy c Ka thonë për nga mërë alesë rësë, kur thyrë në Allahun, eh, mos ju dani të thonë, ja dhe lë gjelali, veli kram. Pëse nuk ka thonë për që më vëshme thonë, ja dhe lë gjelali, kjo është e lejume. Po kur thush, ja dhe lë gjelali, veli kram, bashkonë dy cilëci, Allahu donë mu përmenë më këtë dy cilëci. Dhe zërshka në existence që ka kryu Allahu gjelë gjelalu, që donë mas shumë ti të prej tëre, se sa ata me lafdru Allahun. Ma dhe kjo është dhe të njëri A është këtë njëri? Njëri dhe dhe të cilësin ma dashu shka e këta, cila është Me rëspektua ta Apo, miljardin mi a dharë Edhe me thonë, meri edhe hupi këto Tho kjo, lejë miljardin, thujëm Apo, rëspektua Pse, cilësia natyre ka kryo Allah u gjela Me dashët, me rëspektua, me lartësua, e kështë me rratë apo Allahu Jellal wala tilsin më të madh që e li për njerëz, secila është më i thonë ja o Zoti e i madh, ti je i këtij cilësie kështu më radh. Atë dhash Ibn Qayyim al-Juzayri, shikoi hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "El-dhul komgulni." Çka do të thonë komgulni? Prapë mostoi "Ya Dhal Jalali wal Ikram" çta thavni herë? Jo, thoj pa. Ya ja Dhal Jalali. Prapë, Ya ja Dhal Jalali wal Ikram. Prapë shpeshtoje dhe komgulto e lut Allahun te vare keutaala me emrin Ya ja Dhal Jalali wal Ikram apo thot shiko atë ditën tjetër të pejgamberit Ali sallallahu alaihi wasalam, ishi ka thon, Allahumma inni es'aluka bi annaka alhamd. Nuk ka njeri i cili e njeh Allahun më shumë se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasalam. Thot pejgamberi ali sallallahu alaihi wasalam, O Allah, unë të lutem ty, unë të lutem ty, sepse ti takon falënderimin. Shiko, kjo është vëzëra jo Për ullja, jo, ullja kokës O zot, të lut nëse Ti të konë më të lut Ti e i madh, i falndëruar, i lartësuar I pasën nga të metër La ilahe, illa ente Ska o zot që meriton në adhurimin Përveçteje Kjo vëzër, pse para hynë për nga mësa me këta Pse janisë me këta Sepse më është ma afer Me më përgjith Kjo vëzër ndodhe në kryesat Kur di kanë ti e ladron, e ladron, e ladron Apo, edhe në funi thu Hajle ta sht Och jsto, te nai thënë mi arë dahi rin apo? Që u ka vokëmo me ma selë mëdha. Kët njerëzit e kanë nisë lidhen me tre me dahi rin, mos janë dahi rin lidh çhatë dhe mos jet kur kush më kërkan. Allahu na ruitë na permision. Dëzër, kë ekzistonte njerëzit? Ekziston, pra njëherë lavdërohet, i përmenë cilcitë e mira e etj. Por pse vo ai kanë thotë kjo lei njerëzit nga se njerëzit këto prekan. Dhe e këtë kupton. Shiko pejgamberin sa selam. Ekë më permendë në rasim, dhe këtu është në vendin e vet. Për nga mësëm e ka zon një njëri i cili e ka ofenduë në Medine dhe për nga mësëm ka të nëse e zini ma sjellë në këtu e ka në zanë sahabët dhe e ka në sjellë për nga mësëm Për nga mësëm i ka do cinsia ba? i ka do do merita, do vlera, do vyrtite e kësë në mërat ka orë kënjëri dhe ka merituë mu ekzekutu të për nga mësëm që i ka thonë kënjëri es elu kebër rohen ka thonë kam n A shikonë. Shlojë. Nuk i fash lojem se ti e ja respekton familjen, po ne ar i dha ti e ja respekton familjen, shlojë. A, a shikonin? Ata çka tha bejë Muhammed, shko. Shko. Pse? Se ja përmendën i cilësi dhe natyrshëm kur të përmendën i luvdaut, pastaj është shumë më afër me me oralizuar ajo. Kjo vëllazër ka ka ardhmëse në Europë të krijuar nga ana e Allahut, te bare ke u te alla dhe shumë gjëra i njohim nga ajo që kanë ka inspiru. Zotë i unë të barek i vëtala Shikoshka do të pinga mërë a.s. Allahumme inni e selu kebi ennele ke lhamd O Allahumme të kërkoj ty se ty të akon falëndërimi Ska zotë përveçteje El men nam A i cili jep shum Jep shum Bedi u sëmavati wal ard Ti e ke shpik qilin dhe tokën Ti e ke shpik qilin dhe tokën Ja dhe lë gjelali wal i kram O ti cili dhe lë gjelal Që në më në dhe lë gjelal Gjelal është i madhë Pra i ka thamë O ti cili je i madhë Dhe di endëron robin Endëron kryesën Pra prej forma dhe dhezër Që Allahu gjelluale manifeston Të cilët i cilë është nderimi Andën kur anë ka orë për shimë për gjenet lit Nuzulen Min ghafudir rahim Gjenet lit do të pritan Me pritje me safir lëku Prej Allahu të cili di me prit Para me do dhezër Allahu gjelluale përmen Se so, unë do t'i priti gjenet lit Allahu në po pitenë Parameno sot një njëri, në dunja, existon, edhe shumë Shikon kërë i prejesin për shumë njërës që ka në pozitja Që që i prejesin dhe zërë? E caktojnë datën, e, e bëjnë të madhe E lajë mërojnë e, e kështë të më mëradhe Këtë vene ajë Mos flasin për, për për ulen që ka i badë për shumë Një njëri ju të cili vjen dhe është njëri Apo kam e dek një dit Paramendo që farë mi këpritje mullë me badhe u gjelë gjelë instiktin e mikpritjes dhe vlerën e mikpritjes andaj prej emrave allahu të Allahut te baraque ve taala qe vjen Kur'an te nderuallëzat es cila kur vin dy çitsi bash thati ibn qaim mezien vazdem wa hadha babun azimun min abwabit tauhid ti kemesele osh mesel madh e tauhidit tauhidin qe shoqem tho maniuft allah maadhru allah mir po duhet me dit çelsa andaj pershim pejgamberi alayhis salam ka kaqalu nje prej çelsave Allah e konë një emër Nuk e lut dikush me qatë emër Vetëm se Allah i përgjigjit Nuk e lut Allah unë, Dikush me qatë emër vetëm se Allah i përgjigjit Pse se Allah e do qatë emër Allah u gjelluar e do në atë emër Andoj thot i bënkaj me ljozije Kjo është një mesele Ma dhe prej meseleve të, të uhidit Allahut Të barek e vëtjane Thot Ti këthemi shpegimi të emrit Allahut e samet I cili është një grumbull I do me thanjeve Të shumëta Për shemë u ka Thot Wa hua wasfuhu ta'ala bil ismi El mutadammin li sifatin adidetin Fel adhimo min djet Meni të sëfa bi sifatin këthirati min sifatil kemal Thot Emri Allahu gjelluar e samet Këtë surë këtë din Së kemi në vojtë tani Kullu hua Allahu ahad Allahu as samet As samet Kjo vëzër ka thomë për nga Meri A.S. Së më është një të rejtë a Kur'anit Një të rejta Kuranit Do më thonë, Kuranit Një të rejtën, shka do më e thonë është kullhu Allahu e had Allahu samet Lemjelid vë lem lemjulet lem Vë lemjekullahu kufuan e had E tani samet, shka do më thonë është emër I cilin vet vet i përfshin Si fatet mdoja Për atë i cili I ka tjilësit e përsovësora Pro emër i samet është një emër Brejnë da përfshin Si fatet mdoja që si të mëloja dhe i ka vetëm Allah u të barë kjo vë të ala nga Abdullah ibn Abasi në shpegimin e vjallës Allah u gjele gjele aluhu e samet ka thonë ka thonë e kështë zotëria i cili është plëcuar në udheqen e ti qka është samet a i cili është kulmi në për së smëri, s'ka për te për së smëri i cilin në udheqen dhe zotrin e ti e të qenur i të zot është në kulm, kjo samet va t'i gërë thua Allahus samet a e këpët në qatu? thua a i cili s'ka ma lartësaj s'ka ma zotri saj a i është i cili në udheqen e ti është në kulm është për sosja ma e lartë e zotit ton të bareke vëtjara, thot njët ka ardhen nga Mujahidi, ka ardhen nga Ibnu El Emberi se fjala e samet Në gjuhë që ka do më thanë Në gjuhë do më thanë Ajë të cili Të ki cili këthehen krijesat Pro ketë njërëzit kanë nevoj Për të zotin tonë të bareke A dhe dhe dhe Argument për këta është dhe vetë emri I gjuhës arabe Në gjuhën arabe, samet do më thanë Shumë dhe synim Shumë, samet, që ka do më thanë gjuhën arabe Dikë kuptime Shumë, e cila shumë si vate Dhe synim E që i bijese nga kdo të dykuptime Samet, që ka dhe më than Ajë cili ka shumë si fate Dhe kete lipin ata Andoj a rap, përshemi Kërë e kanë le dhru di kanë Kërë kanë dashmi thanë Dë një krye familjarë Dë një kryetarit fisic Që ka i kanë thanë Ti je Samet Që dhe më thanë Kete lip në tyje Kete doj në tyje Ti je ajë që ka e meriton Me në dhe heç në eve kështu me ra Andoj allahu gjelë gjelë luhu Më në emreve të tyje Ka A dhe thëtë, vel well, Arabë të semmi e sharafeha Bisë Samet, lejtime i qazdi lë qasidine I lejtë Thëtë Arabët e quajnë Zotnin e vetë A që hajtë u dheqë Samet Pse? Sepse të a janë mbledhë Cilësit të cilat synohën Cilësit të cilat synohën Andë emri Allah u gjilëva Samet Që ka të më dhanë Janë të për mbledhërat disa sifate Në një emër dhe ai sinohet jelle jalalu ibn qaimu juje çka do të më ket rregull, kë rregulli 6, i rregulli 5 se në Kur'an vjen nemer me përmbajtje të dy cilësive. Pra i tjera është adhim, adhim, nga se adhim është i madh. Mirpo, në jun arabë do të thonë i cili është i madh në shumë gjëra, jo një. Që më di, aq banjes jamsu më thonë njerëz, më i madhi në vend. Jo, angëlavsh, po çka lidh atë thonë më i madhi në vend. Zdimi fol di fjalë. Ose ty e imadhë shumë, abo Mirë po kjo dhe zërë është e varëfor Te Allah u që kërët imadhë I madhë në ilmë I madhë në qenjë I madhë në kryim I madhë në furnizim I madhë në tregimin e dhe shfaqin e mëshirës I madhë në azapë I madhë në azapë Allah u në rujt nga azapë i tina Andaj emri adhim, emri mejid Emri e sëme Qëka argumenton? Së është një emri zotit Mirë po më brenda vetës Ka një grumbull të matë të sifateve A e shikoni ta një vëzër Sa nuk dina nga Kur'ani Se në lezojnë Qëll hu Allahu ehad Allahu samet Ipo qëka dhe Qëna dhe thonë nga me këtejman Në e thonë nga dhe vetë Emi në Allah Ipo qëka dhe më dhe në Allah Qili është kuptimi kësaj E kësë mëra Adhe kjo është regula E 5 Pre kategorive që vinë në Në Kur'an Kategoria 6 Ka dhe një përnë kajim El Gj Ta hsulumi një këtirani ahadil ismejni Wal wasfejni bil akhar Ka thonë, një cilësi e cila Realizot me përmendin e dy emrave Njëri nga tjetëri Tani është e, po, e pesa cila këa Dy cilësi me një vend, një emën Tani dy emra me një vend, një cilësi tjetër Edhe një erëpen Dy cilësi e pesa argumentoj për një kuptim. Tani vjen dhëmra T'Allahul Xhelal Xelalu kur të vinë bash njëri nga tjetrit argumentojnë për një cilësitë T'Allahut te bare këto ana. Sikur për shembull, thotë mëngoj me lëzije, sikur për shembull El Ghaniul Hamid. Kur'ani vjen pas, El Ghaniul Hamid. El Ghani i ka domadhën ai që s'ka nevojë. S'ka zor për kujon. Haşam. T'tabareku teala. El Hamid, a raici li është i falendëruar pa i thënë kërkush faleminderit është i falendëruar Pa i thonë kërkush faliminderit Andaj Allahu gjelë në Kur'an shka thotë In të shkuruhu Nëse ju e falendëroni ha? Për vetë e falendëroni Për kam për vetë, për, për ju Ti nëse i thua Allahu të faliminderit Kush fiton? Ti Ti se e ke njofë të madhen Ajo është prapi madhë, prapi falendëru Andaj në Kur'an përshemud vjen El Gani, El Hamid Aj që s'ka nevoj dhe është i falendëruar Vjen përshemud El Afu, El Kadir Vjen bojemul al-falsi i forti. Vjen bojemul el-hamid el-majid, i falendëruar i madhi. Wa hakadha amatu sifati al-muqtarinati wal asma al-muzdawijati fil Qur'an. Dhe kjo është shumë specifike dhe emrat që vinë në Kur'an nga ta ngat, njëri me tjetrin. Çka do madhon kë ozër? Fotimën e qaimelozije. Fa innal ghina sifatu kemal. Walhamdu wa këdhelik Vajti wa ma ulqina ma alhamdi ke malun akhar Thot, emri Allahut ghani është të lësi për sosje Që s'ka nevoj Emri hamd falendërim Që është i falendëruar vetë Dhe është për sosje Kur banë bashkë për sosje e të rejtë Për sosje e të rejtë Qështë me këptu ma thjeshtë vazër Por shimë Allahut në kuram pëse thot El afu ul qadirë Falës i fort Qësht lidhët i fort Nga se njeri ju vëzër A po, mundet shqo përshin Nësë Allah o kështon veç, falës Mundet mishkumenja Po falës e si e i fort me më më hakmor A i beshështu Që më ka njerëz i në dunja, ta falin Se s'kan shka me të bop Thot, ashtu ashtu së një bajkurgja, po i a ja falin Kjo kësa i shka i thonjë, agjës, dëpsi Allah o a qështu Pra Allah o kur i a ja fali dikujda A i a falës e s'ka q Jo, aja që i fortë Po pëdën me më shiruë Andaj vjen përshemun falës I fortë që mësë me qëku me nja Kusë duhet Pra aja ta falë Jo që s'ka zhjide qëtër Aja ka zhjide me dënu Andaj përmen E ta kun falë Mu të më të akmor Që ta di së të ka falë me di Së më në që di mi hikë Të bare kjo vë tjala Andaj përshemun dhe vjen El Afuvu El Kadir Pse vjen përshemun kur anë i falëndëruari e i pavarur. Pse vin këto dia? Çi mund? I i pavarur nuk ka nevojë se s't i varet për kërkan, s'ka zor për kërkan, dhe vjen i falëndëruar. Pse vin njëra me tjetrën? Se piropëve ka kërkuar me falëndëru. Ka thënë, "O ju njerëz falënderojeni zotin e juve. Faljuni, faljuni për zotin e juve. Uluni sesë për zotin e juve. Bëni ruku për zotin e juve." Tani, rezultatet i cili mund të mundon me radhë më së mërohtë. Alo, jela, alo. Kuptoj më radhë se ish ditë kallzon. Shikoh. A rradhas rradhe, i falendëruam jam. A rradhas rradhe, i falendëruam. Në cilën aspekt shikoj këtë di emra? I falendëruar, s'kam nevoj për ti. Apo, je. s'kam nevojë për ti. Për çimën e marrë këtë duñë, ozet. Për më thjesht. Këtë duñë, për çimën e bankave, ju zgjidhë ka sjell këtë shembull. Marrni pasonik të madh. Pasanik s'kam nevojë për kur gjog. Ket ket mundësi ti ka kapitalin e kat të madh. Edhe ti sa është ti e i nevojtar, skamnor, fukara A po A i në cilin raport munë të musil me ti e Në fakt, cili cilin e lut Cili cilin e lut A i shka s'ka, atë shka ka A munë është ti mi a i mpunu, papa, shkur gjan, ati shka ka Këtë du njo Këtë du njo, jo, s'ka nevoje A i munë të dhe me të haru ti Edhe shumit e pasanikve haron, fukara Shumisa pasanikve jaron, fukara Tani Allah u gjedhe kur nga kalzon në eve që ta Për shka nga e kalzon në eveze? El Hamid ul Gani El Gani ul Hamid Unë jam i falëndëruar, s'kam nevoj përkërkan Nga e kalzon në eve këto bashkë që ti ta kuptësh Se po nuk e falëndëruar Aja e falëndëruar Po nuk ju afrove, s'kam nevoj për tije Që që që kush hupë, ti Sa her hupë ti Dhe treta Sa është fështirë mu ju afru dikujtë I që një shka nevoj për tija Shka nevoj për tija Por shembo dhe zë E përmendëm të dhe të dhvim dhe të azapi Por shembo Kësë e gjërat me të këndërta të kuptohen Allahu Gjellala ka përminë në Kur'an Sa Allahu Gjellala gjenem lit Për e vjo besimtarë Allahu në rupi të në Do t'i len gjenem për gjithmon Khali dine fiha ebede A të do t'jen për gjithmon Pambarim Pambarim Dhe kjo pambarim dhe zërë E huton Se ka arë pëmbarim Mare shemull njeri Njeri ka e vlat, ka gruje, ka mic, ka dosta Edhe njeri mare prindin me thmijun Edukon, mundot me gëdhen, me kalit, eksumerat Prej formave të kalit të smësht edhe Qortimi Prej formave të kalit me të smësht edhe mos mja plëcu Dëshirat Prej formave të edukimit të smësht edhe Me ndëshkua bo. E ndëshkon ka një arqë Me, me reguluat Tani, kur ti e ndëshkon Dhe zërshka ndohë tin moment që ndoshkon ti e të ndoshu por më eduko ama këna të dhën vërimt apo edhe shumë andaj shumica e njerëzve të cilat nuk kanë uh, kuptimin edukator fëmijëve të vet ku do shtojnë se ato japin për pasi emocione japin për pasi emocione do të ai çevladiam edhe ai pasaj ia çetni evlad të vogël i cili ka po trodhjet e ti duhet të trajtojmë dhënë ata se ai është evlad siç ashtu ato trajtuaj edhe Kola koni vogul. Mi po çka do të zësh? Ti do të ndëshku të dhëm, ama çka do të ndëshkosh me pa? Me ndëshku për me edukue. Allahu xhelaluhu thotë: Kurone ndëshkojë Allahu, ti s'kam nevojë për ta. A e kuptoni vëllazë? Allahu kur e shteti kanë xhanab. Nuk sot habe se xhanab punëdhëmit. Hash. Po këtu te Allahu çka ka? Ka vendime. Vendime. Haqqat kelimatul adabi al-kafirin. Ti në Kur'an zi. Haqqat kelimatul adabi al-kafirin. Umor vendim. Fjale Allahut, për më ba e zapë qafirat Vendim dhe zi, që ka të më të më vendim? Zëndrojot ajo ja. Në surë e kafë, që shkart La ju beddelul kavlu ledej Te une zëndrojot fjale Allahun aruj Te une nuk ndrojot fjale Kur dikan e merë Allahun vendim Që ke inë gjenem, a ndrojot më Me kaj, kaj Bërshim më nga për disa trasmetime Që ka të përmen ibn e bidunja Nga sënë albasriju Do të qajnë banorët e zjarit Gjak Atë shumë dhe të bëhë gjak Pre të lodëve të banorëve të gjenemit Munën me hec Ani e të mdoj atë Ta një kjo s'ken dhe zë Për lodëve mu bëhë gjak Njëri që ka thot Jabjab e -jab -jab qa që ka përdo Shumë më bëhë Abo më bëhë shumë Kjo dhe zër Qishë funksional dhe u gjelluar A thot Hajt më dhe se masikini kajt shumë Ja Ma djen Kurane ka përmen Feljad haku kalilen Waljep ku këthiran Leqeshin këtë du një pak Kanë me kajtë në herat shumë Allah në rritë Kërë anë vjenë Dytë emra bashkë Për me argumentu qka Se kërë bëtë një emrë me tjetërin Qfarë argumenton, qfar argumenton Se kjo e kallë një kuptim të rejtë E kallë një kuptim të rejtë Por shemur O kanë një bedewi Bedewi dhe më njëri arab Edhe me këta e përfundojna E ka ngurë një o kanë të lezhu njënë në gjaminë, arabët e vjetër, i thënë, ato shka jetojnë në përshkretira, ato dhe zërë e dinë njënë në arabe nga në tërshmëria, regula si dinë, kjo është dalimi, ato e dinë njënë në arabe, të kulluar, ama ati ku i t'i dhush, e pse o qështu a e thotë si di, qështu a gju arabe, e ka lezhu e njënë i prej muslimanëme, një fjalë dhe Allah u gjelonë në surën nur, e s E ka ledhu, ka thënë Allahu Gjela, thëtë Kur'an, surënur, vjedhësit dhe vjedhësës në lijin e Zotit, kërë të merët para dëshmi së kryjer aktit, preja një dorën, preja një dorën. Thëtë Allahu Gjela, në kalem minë Allah, në dëshkim për Allahot për krimi shka e ka bo. Edhe ka vazhdu ki recitusi të ledhu, Wallahu ghafur rahim, Allaho është falës dhe i mëshërshëm. Ki bedewia ka reagu Ka thonë, jo Allah, që kësë a fjallë Allahit Ky ka reagu, ka thonë, a për më honë fjallën Allahit A që shë janë plëta jas Të jasë për beson Kurani ta Jo ka thonë, në Kurani ti besoj A mështë që tash ka u lexu që tash Së pëmdukët një shka regur Pëse së pëmdukët regur Ka thonë, lexu edhe një her A ka lexu, vësere, po, vësere, katu Vjecit dhe vjecit, prej janë i dorët dëshim për Allahot Allah ë A e ka thonë, Allah nuk ka fjallë Allah e të kjo Pse nuk ka fjallë Allah e të kjo Ka thonë, po nuk mund të më konë fjallë Allah Ka thonë, këshirë dhe miha E ka qelë, më të hafin E ka pëndrishë Kër ka thonë, Allah Ne kelem min Allah Allahu e ndëshkon Atë krimin që kanë është ba Qishë vazhë dhe na jeti U Allahu azizun hakim Allahu i fort dhe i drejt A e ka thonë, që kjo në fjallë Allah e të kjo Pse? Ka thonë, se e ka gjithë krimin Oi fort më ndyshku dhe nuk oj zëllumçar. Ka tona më edhe me ta prej dorën, edhe me ta fal, zinjit apo? Ço's, a po? ja fala e prite, e prite, por shikova se nga natyra i kanë kuptuar. Kur Andaj Kurani dhe zërat nuk e kanë filozofuar ato shumë kur ju ka zbrit. Ata so, kanë kuptuar. E kanë kuptuar. Një hanë prej muslimanoch ka han hadith nga pejgamberi alay salatu selam, ka ka tregu pejgamberin por Allahu xhella ka fol dhe ka thënë Allahu xhella qeçhet. E ka përmendë se tin Allahu qeçhet. Ka thonë njërë i këti muslimane Lënë nërë dëme Minë rabbin Jadë haku kajelëm Ka thonë valaj, pini zotit, që ka qeshët Miri këna punt Shikë që ka kuptu me në të rëshmëri A qeshët zotit, apo? A there, pra, ka mundësi me Njeri ju me me shpresu të një zotit cili Qeshët edhe më shiron Edhe është falës e kshomerar Andë edhe zërët kategoria e gjashët për kategoritë të cifateve të Allahut te bareke وتعالى që vin Kur'an, tila është bashkohen dy emra, edhe kuj bashkohet ky emër me këtë emër të Allahut xjelala e japi një kuptim, e japi një kuptim të tretë. Na më ka kërkuar të thellojë nave na kanë bëjë edhe 20 rregulla të të cilat janë të përpikta në ë uh, kuptimin dhe nxjerrjen e do mëthënieve të emrit dhe cilësive të Allahu xhallahu, nga Kur'ani dhe xhallahu te barake ve teala, çallahu xhallahu, nam musliman me kuptu Kur'anin, me kuptu hadithe ne pejgamberit sallallahu selam, elusfi allah xhallahu xhallahu, çu zoti on te barake ve teala, t'ndriçojn mendet tona me Kur'an, t'ndriçojn shpirtrat tona me Kur'an, elusfi allah subhana ve teala, çu zoti on xhallahu, musliman qedishan allah t'ndihmoni yetime te musliman, allah t'mbolon fuqarot, kamur allah t'pasuron pasane kti ban te xhymert, aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li ve lekum fastaghfiruhu in innahu huwal gafururrahim walhamdulillahi rabbil alamin